Hej, mitt namn är Lena Bartosson. Jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna hit till Folk- och försvarsseminarium om Sveriges försvarspolitiska prioriteringar. Vi befinner oss i en värld som karaktäriseras av snabba skeenden och globala beroenden. Och här i vårt närområde så har vi sett det säkerhetspolitiska läget försämras allt, med, allt mer i kombination med en ansträngd försvarsekonomi. Vi står inför en rad utmaningar som behöver hanteras med flexibilitet och i samverkan med andra, inte minst på det försvarspolitiska området. Den 3 oktober fick Sverige en ny regering och försvarsminister blev, inte oväntat, Peter Hullqvist. Vid det laget hade Peter Hullqvist varit riksdagsledamot sedan 2006 och ordförande i Försvarsutskottet under perioden 2011-2014 parallellt med att han var ledamot i försvarsberedningen. Vi är väldigt glada över att ha Peter Hullqvist med oss här idag för att han ska få berätta om hur han ser på det rådande säkerhetsläget och vad som krävs för att möta de försvarspolitiska utmaningar vi står inför. Kort sagt, vilka är försvarsministerns ambitioner, visioner och prioriteringar? Vi har 45 minuter till förfogande och Peter Hulkvist kommer att inleda med ungefär 25-30 minuter och därefter så har vi resterande tid för frågor. Och ni får väldigt gärna bidra med frågor såklart. Än en gång, välkomna hit. Jag lämnar nu över ordet till Sveriges nya försvarsminister Peter Hulkvist. Ska jag trycka här? Eller? Ja. Tack så mycket för inbjudan. Trevligt att vara här och jag ska försöka ge en liten bild över hur regeringen ser på situationen. Däremot kan jag nog inte kanske fylla alla dina förhoppningar och visioner kring detta anförande men jag får göra så gott jag kan. Jag tänker börja i det som är mest påtagligt och mest tydligt i vår omvärld och som vi också anser är så oerhört negativt i det skeende som sker i vårt närområde. Det är lika bra att börja i den ändan. Och det är att konstatera för öga förvånande i och för sig att den ryska aggressionen mot Ukraina är helt oacceptabel. Ryssland har i flera månaders tid oprovocerat angripit ett vänligt sinnat land. Ryssland har invaderat Ukraina. Ukrainsk kontroll av hela gränsen mot Ryssland är en förutsättning för en långsiktig lösning på konflikten. Ryssland har inte hittills inte medverkat till någon hållbar lösning av gränsfrågan. Den översyn av sanktionerna mot Ryssland som kommer att ske bör baseras på en utvärdering av utvecklingen på marken, på utvecklingen i verkligheten och inget annat. Det är handling, inte löften, är det som ska räknas. Och hittills har det ryska agerandet ryska agerande inte gett någon anledning till att minska sanktionerna. De illegala val som genomfördes den 2 november är ett brott mot minsk Och det ryska erkännande av valen riskerar att destabilisera situationen i området ytterligare. Och det här måste ju självfallet räknas med och också få någon form av konsekvens i kommande sanktionsöversyn. Ryssland har med sitt agerande på Krim och östra Ukraina återvisat- att man anser sig ha rätt att använda militära medel för att skydda rysk befolkning i andra länder. Det här är ingen rätt som stöds av något som helst internationellt avtal eller regelverk. Det internationella samfundet måste få Ryssland att acceptera detta och följa internationell rätt. Folkrätten måste vara grunden för det internationella umgänget stater och länder emellan. Folkrätten är det instrument som vi har för att skapa balans mellan olika länder och också garantera fred långsiktigt. Det ryska agerandet visar att Rysslands nuvarande ledning är beredd att bryta mot folkrätten, ingångna avtal och etablerandet av europeiska principer för att hävda sina intressen. Även om detta medför kraftigt negativa reaktioner från omvärlden och att det försvagar den ryska ekonomin så är man beredd att ta de här konsekvenserna. Det är väldigt viktigt att vara tydlig i de här frågorna. Sverige har sedan lång tid tillbaka... Bland annat när Palme var statsminister en tradition av att hävda folkrättens grundläggande principer. Och vi får aldrig tveka på att det som nu sker i vårt närområde är brott mot internationell lag och folkrätt. Och det liksom måste vara tydligt klart uttalat och på den punkten får vi inte vika undan. Vi ser också en utveckling som har påverkat den europeiska säkerhetsordningen också övrigt genom att... Vi har en ökad intensitet av aktiviteter i vårt närområde. Där är den ökade militära kapaciteten och viljan att visa upp den påverkar situationen i Östersjön. Med sig framför allt flygövningsverksamhet och olika typer av underrättelseuppdrag och annat. Det här är ju sånt som också har lett till att svensk försvarsmakt har fått vara verksam i en allt högre grad. Vår incidentberedskap används nu på ett helt annat sätt än tidigare och det är en konsekvens av situationen. Sverige är ett land med en renodlad defensiv agenda, precis som Finland är ett land med en renodlad defensiv agenda. Men vi måste ändå på olika sätt markera att vi värnar vårt territorium, att vi värnar de rättigheter vi har och att vi värnar vår egen suveränitet. Det är oerhört viktigt. Jag tycker också att det finns anledning att beröra det som har uppfattats som ett nytt inslag i sättet att bedriva militära operationer och krigföring. och Det är den så kallade hybridkrigföringen. Det här handlar om att försöka påverka en motståndare i flera dimensioner. Man kan inleda åtgärder i ett tidigt stadium innan ett land. Innan man går in och använder väpnad våld genom att försöka bryta ner sig motståndskraften på olika sätt. Och för att skapa egen handlingsfrihet för att gardera sig för olika typer av händelseförlopp. Man kan använda hotfullt beteende för att skapa en känsla av utsatthet och oförmåga hos andra länder. Och syftet är naturligtvis att påverka andra länders säkerhetspolitiska val. Man kan under rubriken övningar göra olika typer av styrkedemonstrationer för att visa sin överlägsenhet. Och man kan också använda kränkningar i luften, i luften eller på och under havsytan. Det kan också vara alternativ i den här typen av utveckling. Vi ser också i informationssamhället att det utvecklas och att det skapar också framväxten av nya sårbarheter i samhället. Och jag kan bara konstatera att... Den här typen av operationer har ju varit ett levande instrument i det som har hänt i både Krim i samband med annekteringen och i Ukraina. Det här är alltså en typ av operationer, ett sätt att verka med informationspåverkansoperationer, ekonomiska påtryckningar, tydlig militär närvaro och utnyttjande av svagheter i olika skeden och lägen. Som formas till en samlad strategi och som ofta är väldigt genomtänkt och där man spelar det ena kortet efter det andra och sen så får det naturligtvis konsekvenser. När vi funderar på vår framtid och när vi funderar på vårt framtida inriktningsbeslut när det gäller försvarsmakten som vi ska ta kommande år så måste vi naturligtvis också värdera den här typen av erfarenheter. Jag tror det är viktigt. Samtidigt så ska man inte fara väg i de här sammanhangen och tro nu att nu har det plötsligen uppstått en ny arena, Så alltså konventionell förmåga. Det betyder ingenting längre. En konventionell förmåga är grunden för att man på något vis ska kunna stå emot detta. Samtidigt är det så att man kan inte jämföra alla länder med varandra. Förutsättningarna är helt olika och jag vill inte alls dra paralleller rakt av mellan det som sker i, i Ukraina och det som... Och det läge som vi lever i och det läge som Finland lever i och det läge som Tyskland lever i utan här, här är det skillnader. Men man ska ändå se de här linjerna. Man ska se säga, de uh, saker som händer och jag tror att det är viktigt att också betrakta sånt här med väldigt öppna ögon och ett öppet sinnelag. Och i stort sett bara utgå från realiteter där man konstaterar att det som sker det sker och sen får man då värdera på vilket sätt ska vi agera i sammanhanget. Och då är ju målsättningen naturligtvis att reagerande man har det ska leda så långsiktigt till så mycket av stabilitet som möjligt och så mycket av fred som möjligt och lösande av olika konflikter. Men samtidigt är det så att militär förmåga och militär strategi är en del i att kunna klara ut den totala säkerhetspolitiska balansen som både vilar på en aktiv försvarspolitik men också en aktiv och fungerande utrikespolitik. Det svenska försvaret kommer med all nödvändighet att när det gäller den nationella dimensionen ut, måste få ett allt större genomslag. Vi var ju inne i ett läge som de flesta av er känner till där vi var väldigt inriktade på internationella operationer. Hela försvarsmakten gjordes om utifrån det scenariot. Och vi gick också in i den professionella organisationen som man tog ett majoritetsbeslut i riksdagen för att driva igenom. Och eh, organisationen riggades då för en helt annan uppgift i grunden än den nationella, även om den nationella levde kvar. Men nu har vi lyft upp det hela. Och I den senaste försvarsberedningen så har vi också markerat att den nationella dimensionen är säga, det som måste vara en huvuduppgift. Och Då är målsättningen nu att försöka öka den militära förmågan under de kommande åren. Övningsverksamhet, investeringar i vissa vapensystem... På olika sätt bygga en starkare försvarsmakt. Samtidigt som vi gör det så är ju strategin också att vi ska fördjupa samverkan med andra länder. Och det blir ju Finland då det land som vi nu har uttalat väldigt tydligt att vi är beredda att gå långt med. Där har vi haft flera möten bara under den korta tid jag var försvarsminister med den finska ledningen på Försvarsdepartementsnivån på ministernivå, men också på, försvars, på, på försvarsmaktsnivå. Och där det pågår ett planerings- och utvecklingsarbete gemensamt. Det vi har sagt offentligen så här långt är ju att man kan öppna upp för att använda varandras ankarplatser i skärgård eller i, i efterkustremsor. Man kan öppna upp för att använda varandras flygbaser säker kommunikation mellan departementen, utbyte av personal på departementsnivå där vi placerar folk i Helsingfors. De placerar folk på vårt försvarsdepartement på Jakobsgatan där vi försöker på olika sätt. Fördjupa samverkan i en rejäl mening mellan Sverige och Finland och jag upplever att deras ambition är hög och våran ambition är hög och jag. Jag har i fall planerat att använda mycket av min tid för att åstadkomma resultat när det gäller just den här frågan. Att förs försöka fördjupa det svensk-finska samarbetet. Jag tror vi har mycket att vinna på det. Det här blir naturligtvis också någonting som blir viktigt för att påverka och utveckla Nordefko. En, en, en bra bas med många konkreta exempel på ett rejält fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige kommer också att ge effekter inom ramen för Nordefko. I förhållande till Norge i förhållande till Danmark. Det här kommer naturligtvis också att vara intressant ur ett EU-perspektiv och ur ett NATO-perspektiv. När det gäller NATO som är en fråga där som återkommande kommer upp till diskussion så är ju regeringens uppfattning den att vi ska fortsätta att inom ramen för partnerskapet utveckla samarbetet med NATO. Och där har vi ju Host Nation Support-avtalet nu som vi kommer att lägga ett förslag om till riksdagen i april 2016. Vi har, en, vi har den här särskilda gruppen inom ramen för, för, e, för, för NATO som Sverige och Finland tillhör, där vi får en särskild status. Där gäller det för oss att vara aktiv och på olika sätt ta initiativ och se till att använda den plattformen också för att utveckla här, vår, vår position i förhållande till NATO, men också se till att att, att vi knyter starkare band i förhållande till NATO men använda den positionen och rollen på ett bra sätt. Vi är också medlemmar i registret NATO Response Force som bedriver en omfattande övningsverksamhet. Vi har alltså stora utmaningar här att jobba med i förhållande till NATO. Vi har också den transatlantiska länken som vi bedömer som oerhört viktig från svensk och nordisk perspektiv som det också gäller att stärka och utveckla. Så att Vi har oerhörda utmaningar när det gäller hur vi ska samverka och fördjupa sig av vår relation till omvärlden. Och där ska vi inte glömma Baltikum, som jag tycker är oerhört viktigt att de känner sig också med i en gemenskap med de, med de nordiska länderna. Och där vi på olika sätt har så kallade MOU-avtal, men vi har också andra typer av samarbeten som vi kan, kan utveckla. Och jag kommer under hösten att besöka samtliga tre baltiska länder för överläggningar på försvarsministernivå. Eh, när det gäller då försvarsbeslutet nästa år så kan jag väl säga så här att eh, jag säger det jag sagt många gånger. Vi måste ha en bred överenskommelse i riksdagen. Det är absolut nödvändigt för att det här ska kunna stå sig. Vi måste vårda sig den grundläggande överenskommelsen som fanns i försvarsberedningen. Det är möjligt att det ska ske korrigeringar i det som har föreslagits från försvarsberedningssidan. Men då hoppas jag att vi ska kunna göra det gemensamt och att vi resonerar oss fram tillsammans. Hur vi då förflyttar fram eller förändrar positioner. Så att det finns ju där utrymme att föra en del diskussioner. Och det kan ju vara så också att det som sker i vår omvärld påverkar så den rapport som vi var överens om i våras i någon mening. Så att den dörren ska man inte stänga. Men det är oerhört viktigt att, den, att det finns en bred majoritet, för var inte tid, utrymme eller råd nu med tvära kast i försvarspolitiken och vi var inte råd med stora strider när det gäller försvarspolitiken. Den värld vi lever i är alltför föränderlig och det händer alltför mycket som jag i alla fall känner är djupt negativt. Och I en sån, sån tid så måste vi försöka vara så mycket tillsammans som det går och prata med ett och samma språk från svensk sida. Vi ska inte konstruera politiska debatter eller säga politiska strider utan vi ska försöka se till att vi får ihop någonting som är bra och som fungerar för så många som möjligt och framförallt skapar arbetsro inom Försvarsmakten. Jag har försökt här inledningsvis som minister att bygga en relation till Försvarsmakten för att kunna få dialog, för att kunna få en känsla av att vi jobbar tillsammans. För att hela tiden ha ett bra informationsutbyte och att vi håller ihop och vi spelar i samma lag. Det är liksom den relation jag vill ha byggat. Bland annat så tar ju sig det uttryck att Jan Salestrand hade jag förmånen att kunna rekrytera som statssekreterare. Utomordentligt ordentligt kunnig officer med en lång bana inom Försvarsmakten som jag också uppfattat är väl respekterad och som fungerar nu som statssekreterare på Försvarsdepartementet. Med den, bland den plattformen av medarbetare så tror jag vi har rätt så goda förutsättningar. Samtidigt så har jag Alan Widman också blivit ordförande för försvarsutskottet. En erfaren långvägare inom försvarspolitiken som jag hoppas jag ska kunna ha ett bra och gott samarbete med och allan och jag känner varandra på ett positivt sätt. Ja, men det är så. <här> <här> det är ingenting att skratta åt. <här> Man får känna varandra över partigränser också. Sen kanske man inte tycker lika i allt, men det spelar väl ingen roll. Men jag tror så här, man måste förstå allvaret och hålla ihop här. Och det handlar också om samma sak mellan de nordiska länderna och i den svensk-finska relationen. Gör man saker tillsammans, då är man starkare. Och då måste man välja ut det som är viktigt och försöka åstadkomma resultat. Det är det jag tror människor förväntar sig på olika sätt. Vi kommer också att i de framtida planer vi har att få brottas med rätt så stora materiellprojekt inom ramen för försvarsmaktens utveckling. Vi har uppgradering utav JAS framför oss. Vi har vi har uppgradering utav ubåtsvapnet framför oss. Både JAS och, och ubåtsvapnet är ju delar i vad jag anser nationella säkerhetsintressen. Det är också betecknat som det är numera väsentliga säkerhetsintressen är så rubriken som brukar användas. Och det är möjligt att det ska vara några fler. bitar som ska in under den typen av rubrik. Vad det handlar om det är sådana system som är så unika för svensk del. Som är så viktiga för svensk del och utformade. Så att de passar svensk försvarsmakt och svenska förhållanden utifrån speciella förutsättningar. Och som har en hög teknologinivå. Har man en hög teknologinivå då är man också intressant som partner i samarbete med andra länder. Och det är väldigt viktigt då att staten också är med och pekar ut och är beredd att stå bakom. För det stärker också industrin i deras utvecklingsambitioner. och Det driver upp teknologinivån och det gör oss intressanta i internationella sammanhang. Både när det gäller att konkurrera men också när det gäller att samarbeta och få någonting tillbaka från andra länder. Så det här är oerhört viktigt och det är en dimension vi kommer att få ägna en hel del tid åt framöver. Sen har vi ju naturligtvis många materiellprojekt inom Försvarsmakten som, som släpar efter. Och det vi har framförallt på sidan stora behov som vi måste orka med och se precis som de ser ut. Det här är ju enorma belopp. Det kommer, det kommer att vara svårt att lösa ut allt det här, men jag nämner det därför att man måste orka se sanningen som den ser ut. För orkar man inte se sanningen som den ser ut, då blir det heller ingenting gjort. Gömmer man alltihop i garderoben och låser med dubbla hänglås och håller, håller liksom upp, skenet uppe så går det ett tag. Men det kommer inte att gå särskilt länge och då är det bättre att man låser upp de där hänglåserna och ser sanningen som den är och ser utmaningen som den ser ut. Och då kan man också börja göra någonting och då får man förståelse också för besvärligheterna. Men är det så att man hela tiden gömmer det här då får man ingen förståelse för besvärligheterna. För då blir det ett svek när liksom sanningen dyker upp så det är så det ser ut. När det gäller personalförsörjningen som är säga, kärnan i svensk försvarsmakt så är det ju så att vi, vi, har, det, vi har alltså en medelanställningstid på soldaterna idag kring fyra år och här var det planerat 68 år men det ligger kring fyra år. Och det där är något som vi måste också titta på på allvar och vi åt situationen. Vi får ett utredningsförslag här på fredag som kommer att presenteras som berör bland annat detta. Stefan Rydingberg har genomfört en särskild utredning. Vi får titta på vad den innebär på olika sätt och sen får vi titta på hur vi ska fortsätta. Det kommer säkert att finnas förslag där som man ska följa upp och göra någonting utav konkret. Sen kan det finnas också sånt som måste tittas på och utredas mer i kring när man går vidare. Men den typen av diskussion tar jag först efter fredag när jag har på allvar fått utredningen och se vad den innehåller. Men personalförsörjningen blir en utmaning. När det gäller de tidvista anställda soldaterna så är det ju så att vi har en del problem med att fylla upp de mål och kvotnivåer som vi har bestämt oss för. Och det är en rejäl utmaning. Somliga säger att vi kommer att vara klar med insatsorganisationen 2023. Och det är inte acceptabelt. Det är alltså en, en nivå som alltså tar alldeles för lång tid. Och det visar ju delvis också problematiken i det system vi har. Det här, nu säger jag inte att vi har så dålig militär förmåga och dålig militär effekt för vi har många soldater, djupt engagerade, djupt kunniga, också erfarna från internationella operationer som kan göra utomordentliga insatser över ett brett spektrum. Så att man ska alltid komma ihåg det när man pratar om det här att vi får många bra personal som, som kan göra en fin insats så att man inte liksom går för långt nu i det här så att det bara låter svart för det är det inte. Men problemen de finns och då måste man orka se en annan sak jag ändå vill nämna i sammanhanget är att vi har då vem pliktiga som är krigsplacerade i en rätt så stor omfattning, men den nuvarande lagstiftning inte tillåter övning av dessa. Jag bara konstaterar att det är ett sakförhållande som också föreligger. Eh. Ser man nu också kortsiktigt så är det naturligtvis så att övningsverksamhet måste prioriteras. Men det är framförallt också viktigt att incidentberedskapen upprätthålls på en bra nivå. Eh. Vi genomförde ju en underrättelseoperation här i Stockholms skärgård för en tid sedan som ni väl känner till och ha tagit del av. Den där underrättelseoperationen den analyseras just nu och vi kommer att återkomma då med också en rapport där vi offentliggör delar av de resultat som vi har kommit fram till. Och det är försvarsmakten som står bakom detta och genomför denna rapport. Men det är viktigt att vi vill sträva efter en ökad öppenhet när det gäller redovisning. Det är klart att man kan inte kan lägga alla kort på bordet. Det är en orimlighet. För det finns saker i det här som är ett av sådant slag. Så att det skulle vara en operativ fördel för sig en motpart att känna till allting. Och det är fullt normalt att man då gör en viss sekretessbeläggning i sammanhanget. Men ändå försöka se och värdera. Hur kan en ökad öppenhet se ut det är i alla fall en ambition som jag har tillsammans med Försvarsmakten och det är någonting vi ska försöka arbeta efter framöver när det gäller olika typer av kränkningar och nödvändiga insatser som vi är tvungna att göra. Men incidentberedskapen måste vara prioriterad både när det gäller flyg och när det gäller när det gäller sjö. Slutligen. Jag ser inte framför mig någon tid utav dans på rosor. Jag ser inte framför mig att det här är särskilt enkelt det uppdrag som jag har fått. Jag ser det som ett förtroende, men jag ser att det kommer att vara en kamp när det gäller ekonomi. Det kommer att vara en kamp när det gäller systemen. Det kommer att vara mycket utvecklingsarbete i förhållande till andra länder och nära omvärld. Samtidigt som vi har ta hänsyn till en betydligt, oro, betydligt oroligare närområde idag än vad vi har sett tidigare och det är den här miljön som den nya regeringen ska försöka verka och åstadkomma någonting. Och jag tror att det är fullt möjligt och jag tror att det kommer att bli många resultat men det kommer inte att bli enkelt. Och jag tror att det är viktigt att ha det förhållningssättet att det här är komplext och det här är svårt och det kräver uthållighet. För börjar man gå in i det här med allt för stort måttet av enkelhet och självklarhet och det är att man har så den självklara lösningen på bordet direkt. Då har man placerat sig på något vis i fel position. Då är risken rätt så stor att man inte lyckas med de här ambitionerna. Så det är bättre att ha sig ett mer realistiskt förhållningssätt. Och sen får man då jobba utifrån det och leva efter det. Och då kanske vi också tillsammans kan nå resultat. För det är inte så här heller att det är en person som kan ordna det här. Alla han brukar ibland säga att förväntningsvärdena är stora. Och jag säger så här att det inte är en person som fixar sånt här. Det är väldigt, väldigt många. Det är en hel försvarsmakt som ska med på vagnen. Det är ett helt departement som ska känna att de drar åt rätt håll, det är en hel regering som ska dra åt rätt håll. Det är även andra partier som ska vara med och verka i det här åt rätt håll. Och sen ska vi försöka göra någonting tillsammans och det är ett oerhört svårt pussel att lägga. Men jag tror att det är så vi måste verka om vi ska hålla ihop Sverige och det här ska bli bra för Sverige så småningom. Och det måste vara den övergripande målsättning för alla. Tack så mycket. Tack så mycket, Peter Hullqvist, för din presentation här. Mycket intressant att höra om dina prioriteringar och hur du uppfattar läget. Jag ska öppna upp för frågor givetvis Så var tydliga med att sträcka upp handen så kommer en, en mikrofon för att vi har nämligen en webbsändning här också, så det är viktigt att använda en mikrofon. Jag har en fråga här på första raden Allan vid man sen ser Mikael Oskarson och jag noterar här också. Men eh, medan Mickeln kommer fram här, så vill jag passa på att fråga, vi hörde nämligen här då att eh, du betonar att många måste dra åt rätt håll. Eh, det krävs eh, gemensamma överenskommelser, breda överenskommelser. Hur ser du på förutsättningarna idag för att nå det dit? Ja, jag tror med är goda. Med goda? Jag tror det. Mm. Mm. <här> Vi har ju budgetförhandlingar som ska ta vid här och annat, men du, har, du är du positiv, optimistisk. Ja, alltså det viktiga det är inriktningsbeslutet och där har vi alltså en plattform. Va? Alltså nu när det gäller budgeten för oss var ju så här att jag anländer upp på departementet och det första man liksom har att ta ställning till det är alltså en Schweiz när det gäller oss där det har blivit en, en stor summa inkomst. Alltså, vi var tvungna att lägga dit 1,5 och miljard med omedelbar verkan i budgeten hösten 2014, höständringsbudgeten. 1,5 och miljard i nya pengar och sedan omfördelar vi 500 miljoner från internationella anslaget. Så det var 2 miljarder och sedan ska det dit 900 miljoner till nästa år. Alltså det här var grunden. Alltså hade man inte klarat det här betinget inledningsvis då hade vi destabiliserat hela försvarsmakten så att man kan säkert diskutera här hundra miljoner fram och tillbaka, men det vi måste liksom göra nu det är att försöka tillsammans ordna ett inriktningsbeslut med bred majoritet i riksdagen. Det är det som är den stora betinget och utmaningen nu. Och det är någonting som måste göras brett och där tror jag förutsättningarna finns. Jag har ju läst noga det som Alliansen har lagt nu och det stämmer ju med vad försvarsberedningen har sagt. Sen har vi ju. Också diskussioner som har förts som lite förändringar i, i, i omvärlden som har skett som kanske gör att vi måste dra någon slutsats. Men det här får vi göra nu under hösten och, och i början på nästa år för att få fram en proposition. Va? Men min absoluta uppfattning är att förutsättningarna är goda. Mm. Skönt att höra. Då lämnar vi över ordet här till Alan Widman, ordförande för Försvarsutskottet, Folkpartiet. Ja, tack! Jag har också en ordentligt kort fråga. Försvarsministern nämnde som exempel på samarbetspunkter mellan Sverige och Finland att Finland kan utnyttja svenska ankringsplatser och jag förmodar svenska öppningsplatser och även krigsbaser för flyget. Och då är min, min fråga, kommer det också att hända i händelse av att Finland befinner sig i krig? Ska vi ta någon mer? som vill framträda. Ja, okej, då kommer, han kommer här. Mikael Oskarsson, Kristdemokraterna. Tack så mycket. Det jag skulle vilja fråga om är just det här som Svarsministern nämner om, med, med att det är många ja, tusentals soldater som är krigsplacerade, som, som fattas, men som inte då får övas. Och, och det här är kanske det st enskilt största problemet som Försvarsmakten har, att vi inte har soldater och sjömän och det kommer dröja tio år till när vi har det på plats. Kan Försvarsministern tänka sig att vara lite mer precis, precis än, än att säga att fast att de finns där kan vi kan vi se fram emot ett, ett regeringsbeslut som ändrar på det så att Försvarsmakten kan kalla in dem och få en rimlig mobilisering. Tack så mycket. Tar vi de två frågorna först ta det först då. Det som nu sker mellan Sverige och Finland det är under beteckningen fredstida samarbete. Det är liksom det som är grunden för den utvecklingsarbete vi bedriver. Så ser det ut. Sen när det gäller Oskarssons fråga om, om vänpliktiga som är krigsplacerade så kan jag väl bara säga att jag konstaterar precis som Oskarsson att det är ett sakförhållande att vi har nu en lång rad vänpliktiga placerade som som inte kan övas beroende på gällande beslut och, och, och lagstiftning och som egentligen bottnar i sig det majoritetsbeslut som togs i vem vänplikten avskaffades. Sen vill inte jag gå något längre idag än att jag konstaterar att det är ett sakförhållande och jag får väl i så fall om det här ska utvecklas får jag återkomma till det. Men jag konstaterar och ser problembilden. Tack då tar vi två nya frågor. Första är varsågod. Tack Jan Erik Nilsson, Försvars eller Militära akademierna och Räderinäringen. Jag undrar i tillägg till de samarbeten som nu nämns med andra länder. För att bygga upp försvarsförmågan i Sverige så krävs det en strukturering av Sverige också. Och Jag undrar i vad ni har för tankar runt omkring näringslivet och näringslivets roll i denna styrkuppbyggnad. Tack så mycket. Så tar vi en fråga till här på rad två. Folke representerar Telia Sonder aktieägarförening här. Jag har två frågor specifikt, dels Gotlands utsatta läge. Hur ser du på det med tanke på vad som har hänt senast? Och en annan fråga, det är gasledningen Nord gasledning mellan Ryssland och Tyskland. Hur försvarspolitiskt synpunkt har ju varit mycket diskussion om det också. Tack så mycket. Ja, jag kan ja. ta dem då. I um, försvarsberedningens rapport så Berör man under kapitlet civilberedskap vikten av att också fördjupa samarbetet med näringslivet och hitta nya ingångar i det. En gång i tiden när vi hade ett välutbyggt civilförsvar så hade vi k-företag på olika sätt som var knutna direkt till försvarsmakten hade vissa typer av uppgifter i vissa lägen som var väl specificerade deltog också i viss övningsverksamhet. I, i beredningens rapport så... Utifrån de förhållanden som råder idag då, så pekar man ut att näringslivet måste man på olika sätt närma sig i det här sammanhanget. Men man går inte in i någon djupare detaljeringsgrad i sammanhanget. Men det finns med som en dimension. Sen när det gäller Gotland så är det naturligtvis ett område som kräver särskild uppmärksamhet utöver det som vi har idag. Det vi i Försvarsföreningen var överens om det var en ökad övningsverksamhet på Gotland. Och att på det sättet markera en ökad närvaro på Gotland. Vi har ju också incidentberedskapen stående där från tid till annan. Vi har också, eh, vi har också marinen närvarande i området. Så att eh, Gotland är säga, en, en viktig po position som säga, behöver en ökad närvaro. Sen kan man alltid diskutera exakt formen för det. Sen gasledningen så kan jag väl bara säga så här att... Eh, när den diskuterades i riksdagen och när så här, beslutet fattades så röstade partier representerar emot. Ja, ja, vi vill inte utveckla den. Okej, okay, då går vi vidare där. Varsågod. Ja, jag heter Ulf Wennerberg Jag har jobbat mycket med krisberedskap och civilt försvar under årens lopp och jag tänkte fråga hur vad ni tänker göra när det gäller det civila försvaret. Alltså den civila delen av totalförsvaret. Läget var ju den att de frågorna åkte ut fullständigt under 00-talet när man satsade på insatsförsvaret. Och idag finns det ju så som ingenting kvar. Och man kan konstatera att Försvarsmakten har ju blivit än mer beroende av stöd från det civila samhället för att kunna lösa sina uppgifter. Och dessutom tilltar ju sårbarheten i samhället löpande då. Det har bara på senare tid satt den här diskussionen om internetsäkerhet. Så att, min fråga är alltså, vad tänker ni göra för att bygga upp ett modernt civilt försvar? Tack så mycket, vi plockar med en fråga till, vi kommer på rad 3 där. Edwin Hilles har ju så skönt Hemvärnet. Kommer Hemvärnet finnas med i en tankarna för att fylla eventuella tomrum inom Försvarsmakten eller är det en för snäv sväng? Som du nämnde tidigare att till exempel finna fylla eventuellt luftförsvar, kunna bistå med sjömän etc. Tack så mycket. <hör> När det gäller då civilförsvaret så i försvarsberedningens rapport så har man för man ju totalförsvarsresonemang där säga, civilförsvaret betecknas som säga, en förutsättning för det militära försvarets möjlighet att kunna fungera. Och, eh, jag inser ju djupet i säga, den förnyelseprocess som måste ske när det gäller civilförsvaret. Sen är det väl så att eh, vi på Försvarsdepartementet, vi kommer att ansvara för säga, den del av civilförsvar som eh, har koppling till militär förmåga. Sen kommer justitiedepartementet att ansvara för sånt som har koppling till renodlad civil krisberedskap som väter mer mot olyckor, bränder och olika typer av saker. Så att den uppdelningen kommer att ske och ett sånt arbete pågår nu. Men. Om man ska göra något allvarligt utav försvarsberedningens rapport så handlar det om ett totalt försvarstänkande som måste in i bilden. Sen när det gäller hemvärnet så har man ju i försvarsberedningsrapport också gjort markeringen om en högre beväpningsnivå och visst utvecklingsarbete inom hemvärnet på olika sätt. och Hur det där i detalj ska läggas upp det är väl också en diskussion man får föra kanske. I andra sammanhang och med ledningen för hemvärnet och så vidare men det är klart att hemvärnet är en oerhört viktig resurs för försvarsmakten men också samhället som helhet. Vi har ju i samband med, de här stor med bränderna i Västmanland exempelvis att många personer som har varit verksamma i hemvärnet som har varit med och hjälpt till på ett förtjänstfullt sätt och även i anslutning till andra händelser som har varit eh, av motsvarande slag. Tack så mycket. Då tar vi två nya frågor. Det har vi Anders Emanuelsson först och sen på andra sidan. också. Tack så mycket. Jag hörde att Försvarsministern sa tydligt att den organisation som Försvarsmakten innehör idag den är uppbyggd för internationella insatser. 2014 i januari ska artikuleras så att det nationella försvaret skulle prioriteras. Nu kan vi nu gå vidare med en organisation som är uppbyggd för internationella insatser? Det kopplat mot 203 istället för att säga att det är ett nytt läge. Jag vet att du får en föredragning på fredag men jag skulle ändå vilja höra din syn. En, en organisation för internationella insatser kopplat till det nationella försvaret. Det hänger inte ihop för mig. Tack så mycket. Då plockar vi med en fråga där på andra sidan. Där, ja. Tack så mycket. Maria Weimer, riksdagsledamot Folkpartiet. Även suppliang i försvarsutskottet. Vi har pratat mycket om den nationella dimensionen av projektet och jag ville precis som föregående talare komma in på den internationella dimensionen och de internationella åtaganden som vi ju har inom ramen av EU och FN. Mest aktuellt är då vårt kommande truppbidrag till insatsen i Mali som ju är på väg ner i insatsområdet redan om jag är rätt informerad. Det är viktigt på många sätt, inte bara för att vi stärker Mali-insatsen såklart utan även ger det oss tyngd i utrikespolitiken och inte minst inför vår kandidatur till FNs säkerhetsråd. Så att min första fråga är, ser försvarsministern framför sig att vi kommer att fortsätta ett sånt bidrag även efter det första halvåret i insatsen? Min andra fråga gäller Nordic Battle Group som går i beredskap 1 januari 2015. Um, ingen Battle group har någonsin sats in tidigare, men få eh, konstellationer är väl så lämpade för insats som den svenska Nordic Battle group. Behoven är ju oändliga i många konfliktområden runt om i världen. Ser Försvarsministern framför sig att Nordic Battle group kommer att sättas in under våren? Tack. Mm. Ja, när det gäller då internationella insatser, när organisationen utformades var det ju väldigt stort fokus på internationella operationer. Man formulerar till och med att 2000 personer skulle i någon sorts kontinuitet cirkulera i olika typer av internationella missioner. Och utifrån det utformades ju också då insatsorganisationen. Det här är ju inte detsamma som att eh, vi, alla de resurser vi har inte heller kan a, att inte, att de inte kan användas i en nationell dimension. Det första som har skett är väl att mycket av alla de resurser vi har har blivit nu väldigt inriktade också på den nationella dimensionen. Sen är det väl så att vi får väl fundera på om det är så att vi ska göra korrigeringar framöver på olika sätt som stärker den nationella dimensionen. Men vi har idag en nationell försvarsplanering. Vi har en incidentberedskap som är väldigt aktiv. Vi har en övningsverksamhet som utifrån ett svenskt perspektiv går ut på att öka den militära förmågan. I det sammanhanget får vi sätta in de erfarenheter som vi har dragit ifrån olika typer av internationella operationer. Det jag kan konstatera är bara det att oavsett vad man har haft för grundståndpunkt i detta så går det inte att förändra en försvarsmakt med tvära kast. Det vill säga att vi byter ett personalförsörjningssystem från ena dagen till den andra. Utan man får liksom bygga på det man har och sen får man successivt göra förändringar i så här det system. I de delar man tycker att det inte fungerar på det sätt som det ska. Men att den nationella dimensionen är det som måste så här, värderingsmässigt nu träda fram som så här, den tydliga uppgiften. Det, ty det, tycker jag står, det, det står alldeles tydligt och klart att så är det. Men jag tror inte som sagt på snabba kast tvära åtgärder att man ställer allt på ända över en natt. Det kommer aldrig att fungera. Då, då, då tror jag man kan skada mer än man ger nytta. Sen när det gäller då EU och FN så är det självklart så att vi ska verka inom ramen för den typen av organisationers olika missioner. Vi har ju. Vi ställer ju truppbidrag nu på 250 personer till Mali till förfogande och vi har möjlighet att gå upp till 400. Det här var ju en operation som började under beteckningen fredsbevarande och har väl utvecklats till säga, en ja, rejält eh, ansträngande och eh, riskfylld operation. Där säger Försvarsmakten nu lägger ner stora resurser och tänkande kring hur det här ska genomföras och där man har delvis också fått ändra strategi i jämförelse med hur det här såg ut från början. Så att den operationen i Mali kommer att för oss att vara mycket krävande. Vi kommer ju att fortsätta också inom ramen för EU med så här de åtagande vi har i Atalanta och utanför Somalias kust. Så att det ena utesluter liksom inte det andra. Jag har aldrig sagt något som innebär att nu går man fullt ut från det ena till det andra. Däremot så är det ju frågan om vad balanspunkter går. Och också vad vi värderingsmässigt står någonstans. Man kan inte i en tid när de förändringar som sker i vårt nära område och som liksom är, där det sker så mycket på Östersjön och det sker så mycket i Ukraina och överallt. Då kan man liksom inte bara ha blicken inriktad på vad som är i Afrika eller Afghanistan utan då måste vi på något vis också titta på hur det ser det ut i, i vårt eget närområde och ha det som perspektiv och verka utifrån. Sen när det gäller MBG så är det ju riktigt att den ställs nu då i, i, i beredskap från första första och det är väl klart att den är till för att användas och är det så att det kommer ett läge där så behovet uppstår och det är tydligt och det passar MBGs uppgift då ska ju naturligtvis användas men är det så att det läget inte uppstår ja då, då blir det ju inte så så att jag vill inte sälla mig här och lova vare sig det ena eller det andra utan det här är lägesstyrt och utifrån händelser och då får man titta då. Sen när det gäller MBG som som företeelse och, och snabbinsatsstyrka så finns det väl naturligtvis anledning att fundera på dess framtid och hur man ska se på det långsiktigt. Men nu är vi där vi är och vi har de åtaganden vi har och de ska fullföljas. Tack så mycket. Vi ska ta och runda av här alldeles snart. En sista fråga bara vill jag gärna lyfta. I regeringsförklaringen så står det nämligen att försvaret och dess folkliga förankring ska stärkas. Jag vet att du tidigare har pratat återkommande om det här, vikten av att skapa delaktighet hos befolkningen. Har du några funderingar kring hur vi ska stärka folkförankring idag? Ja, jag har många funderingar kring den, kring den frågan, men om vi säger så här då nu på fredag kommer jag att få en, en rapport som delvis kommer att beröra de här delarna. Och då får jag väl titta på de förslagen inledningsvis. Sen tror jag att den riktiga folkliga förankringen den, den finns ju någonstans i att när det exempelvis uppstår ett läge som det gjorde i Västmanland med branden att det finns människor som känner att de har kompetens olika sätt att delta i ett arbete och göra någonting åt den här situationen. Och det innebär att ska vi kunna klara olika typer av situationer oavsett om de är militära eller om de är utav civilt katastrofslag så måste det finnas en bredare kompetens i samhället än det som ett antal yrkesanställda kan erbjuda. Det är det som jag ser mer som en folklig förankring. Inte bara det att man i skolan har läst om att vi har en försvarsmakt eller att vi har civilförsvarsorganisationer. Utan att det också måste finnas ett kunnande på något sätt. När vänplikten avskaffades och, och, och då blev det ändå så att en kunskapsförmedling upphörde. Det upphörde också en... en säga, naturlig väg för rekrytering av personer in i frivilliga organisationer utav olika slag. Och på något vis knöt den här organisationen vi hade tidigare fastare band mellan folket och försvarsmakten. Vi använde ju en gång i tiden begreppet folkförsvar till och med. Nu tror inte jag att man kan upprepa historien, men jag tror att vi kan söka nya vägar. Och det är jag beredd att vara med och göra ett arbete kring. Men även här är det så att ska vi hitta de här modellerna, då måste det också bygga på breda överenskommelser. För att det ska hålla långsiktigt och vi inte ska vara inne i några system där halva riksdagen känner att de står utanför. Och sen har man det som skaver sedan i år. Och så sen så kommer någon på att ja, vi får väl avskaffa det här. Då, för det var ju de som drog igång det här. Det var ju inte vi. Utan vi måste ju på något klokt sätt få ihop det här lite brett så att det håller långsiktigt. Och därför väljer jag väl att det i nuläget kanske inte var allt för tydligt heller. Men jag tror ändå att jag har angett en inriktning. Det har du definitivt. Tusen tack för att du kom hit. Försvarsminister Peter Hultqvist. slut.